Частина двадцять шоста. Розділ 3. Джулію віджбурнула від коробочки, немов чиясь рука її кинула. Останній затриманий подих вилетів з неї геть. Перш ніж вона встигла зробити вдих, за плече її хопив Барбі, висмикнув затичку зі шпинделя і наштовхнув її ротом на нього з надією, що не поранить її язик або, боже, збав, невжене, жорстку пластикову рурку їй у піднебіння. Він ніяк не міг дозволити їй вдихнути отруєного повітря. З такою кисневою недостатністю, як у неї зараз, почнуться або конвульсія, або вона просто нагло помре. Звідки б не повернулась, але, схоже, було, що вона не втратила розум. Замість відбиватися, вона мертвою хваткою вчепилась руками в шину від Пріуса і почала гарячково смоктати зі шпинделя. Він відчув, як її тіло великими хвилями пронизує дрож. Сам нарешті перестав кашляти, але тепер народився якийсь інший звук, і Джулія теж його почула. Вона ще раз присмокталась до шини і підняла очі вгору, великі, широко розплющені в її глибоких, притінених очницях. Гавкав собака, то мав бути горе, бо він єдиний собака, котрий залишився, він... Барбі охопив її за руку та міцно стиснувши, що вона подумала, «Зараз він її мені зламає». На його обличчі застиг вираз чистого зачудування. Коробочка з дивним на ній символом зависла на висоті чотири фути над поверхнею землі. Горес був першим, хто відчув свіже повітря, бо він перебував найближче до землі. Він почав гавкати. Слідом його відчув Джо, відчув вітерець, лячно холодний, протяг у себе на спині. Джо спирався на купол, а купол почав рухатися. Рухатися вгору. Нурі дрімала, схиливши голову з розпащилим обличчям на груди Джо, і тут він помітив, як раптом почав трепетати кучерики її брудного, сплутаного волосся. Вона розплющила очі. Що? Джо, і що трапилося? Джо зрозумів, але сам був надто вражений, щоб пояснювати їй. Він відчував спиною плавний сковський рух, немов поза ним сунеться вгору безкінечний лист скла. Горис уже гавкав. Як скажений з вигнутою в дугу спиною, носом до землі, у його традиційній позі я хочу гратися, проте Горес не грався. Він встромив носа під спливаючий у гору купол і нюхав свіже прохолодне повітря. Божественно! Рядовий Клінт Еймс на південному боці купола також куняв. Він сидів, схрестивши ноги на м'якому узбіччі шосе 119, закутавшись у ковдру на індіанський манер. Раптом потемнішало в повітрі, немов нехороші сновидіння, випурхнули з його голови і набрали фізичної форми. А відтак він закашлявся і прокинувся. Сажа вихрилася над його взутими у чобути ногами і осідала йому на холоші форманих повсякденних штанів хакі. Звідки, заради бога, її стільки налетіло Згарище ж у середині. а тоді він побачив купол підтягувався вгору, немов гігантські жалюзі. Це було неможливо, він же був занурений на багато миль в і настільки ж здійнятий вгору. Всім це було відомо, але він піднімався. Еймс не вагався він плазом на ліктях і колінах рвонувся вперед і вхопив Олі Дінсмора за руки. Пірнувши під купол, він на мить відчув спиною дряпання його твердого склянистого краю і встиг подумати якщо зараз він знову опуститься, він розріже мене навпіл а наступної миті він уже тягнув хлопчика назовні. Спершу здалося, що він тягне труп. «Ні!» – крикнув Еймс. Він поніс хлопчика до найближчого ревучих вентиляторів. «Не здумай померти в мене на руках, коров'ячий хлопчику. Олі почав кашляти, потім перехилив голову і безсило вирвав. Еймс його тримав. Тепер і інші бігли до них з тріумфальними вигуками. Попереду сержант Грох. Олі знову ригнув. «Не називай мене коров'ячим хлопчиком!» – прошепотів він. «Підженіть санітарну машину!» – закричав Еймс. «Нам потрібні медики!» «Ні, ми доставимо його у шпиталь центрального мейна гелікоптером!» – сказав Грох. «Хлопче, ти коли-небудь літав на гелікоптері?» Олі очі в нього залишалися затуманеними, похитав головою. І тут же виригав Грохові на черевики. Грох просяяв і потис Олі брудну руку. «Вітаю з поверненням до Сполучених Штатів, синко!» «Вітаю з поверненням до відкритого світу!» Олі обійняв рукою Еймса за шию. Він розумів, що втрачає свідомість. Він хотів протриматися ще трішки, щоб встигнути сказати «дякую», проте не зміг. Останнє, що він усвідомив перед тим, як темрява поглинула його знову, було те, що солдат цілує його в щоку. На північному кінці першим на волю вирвався Горес. Він помчав просто до полковника Кокса, і затанцював навкруг його ніг. Горес не мав хвоста, але це не важило. Він крутив, метляв усім своїм огузком. «А що б мені пропасти?» – промовив Кокс. Він підхопив пса на руки, і Горес почав ошаліло облизувати полковнику обличчя. Біженці стояли купкою на своєму боці. Демаркаційну лінію було ясно видно в темряві, яскравій по один бік і мертвотно-синій по іншій починаючи розуміти, але не відважуючись цілком вірити. Расті, Лінда, Малі Джей Джей, Джо Маклечі Норі Келверт і матері цих двох у них по боках. Джинні, Джинна Буфаліно і Геріет Бігелоу, обійнявшись. Твіч обнімав сестру свою Розі, отра рюмсала, колисаючи на руках малюка Волтера. За руки трималися Пайпер, Ліса і Джекі. Позаду них стояли Тоні Гай і Пітер Фрімен, все, що залишилося від персоналу Демократа. Елва Дрейк прихилилася до Ромі Берпі, а той тримав на руках Алісу Епплтон. Вони дивилися, як швидко підіймалася вгору брудна стіна купола. Яскравість осіннього листя на тому боці хапала за душу. Свіже, солодке повітря здіймало їм волосся, осушувало піт із їхньої шкіри. «Перед цим ми все бачили, ніби крізь закопчене скло», – промовила Пайпер Лібі – а тепер немов зустрілися обличчям до обличчя. Горес зістрибнув з рук полковника Кокса і почав нарізати вісімки по траві, дзявкаючи, винюхуючи, намагаючись посцикати одночасно на все одразу. Цілілі біженці, не вірячи власним очам, дивилися на яскраве небесне шатро, що височило понад свіжим осіннім днем у Новій Англії. А над ними брудний бар'єр, що був тримав їх в ув'язненні, підносився вгору все швидше і швидше – Зменшуючись до довгої лінії, немов проведеної стрімким олівцем по аркушу блакитного паперу, якась пташка промайнула над тим місцем, де лише щойно стирчав купол. Аліса Еплтон, все ще сидячи на руках у Роммі, побачила її і весело засміялася. Барбі і Джулія стояли на колішках і по черзі дихали зі шпинделя, що стирчав з шини, котра лежала між ними. Вони бачили, як коробочка знову почала підніматись. Спершу повільно, і, здавалось, вона вдруге зависла на висоті 80 футів, так ніби вагалась. А тоді вона метнулася вгору зі швидкістю, неможливою для відстеження людським оком. Це було, як намагатись побачити кулю в леті. Купол або злітав вгору, або якимось чином згортався. Коробочка. Подумав Барбі, вона притягує до себе купол, як магніт притягує залізні ошурки. До них пробивався протяг. Барбі відзначав за ворощінням трави, як той дущає. Він потряс Джулію за плече і показав прямо на північ. Брудне сіре небо знову стало синім, таким яскравим, що аж очам боляче. Гіпнотизували своєю яскравістю дерева. Джулія підвела голову від шпинделя і вдихнула. «Я не певен, що це настільки», – почав Барбі, але тут уже нарешті прилетів справжній вітер. Він побачив, як той здіймає волосся Джулії, відчув, як той висушує піт на його глибоко просяклому вугільним пилом обличчі, ніжно немов долоня коханої. Джулія знову закашлялась. Він постукав її по спині, в той же час роблячи свій перший вдих. Воно ще тхнуло і дряпало йому в горло, але вже водилось для дихання. Погане повітря відлітало на південь, а свіже вдувалося з території ТР-90 поза куполом, звідти де щойно був той бік купола. Наступний вдих був кращим, третій ще кращим, четвертий – дарунком Бога, або шкіроголової дівчинки. Барбі з Джулією обійнялися біля чорного квадратика на траві, де була лежала коробочка. Там ніщо не ростиме ніколи більше. «Сем!» – скрикнула Джулія. – «Ми мусимо витягти Сема!» Вони побігли до Одіссея, все ще хекаючи, а от Сем уже не кашляв. Він навалився на кермо, очі розплющені, дихання коротке. Нижня частина обличчя в нього була залита кров'ю, і коли Барбі його відхилив, він побачив, що блакитна сорочка старого стала брудно-пурпуровою. «Ви зможете його нести?» – спитала Джулія. – «Ви зможете його донести туди, де солдати?» Відповідь майже, напевне, мусила бути негативною, але Барбі промовив, я постараюся. Не треба, прошепотів Сем. Очі його ворухнулись у їх бік. Дуже боляче. З кожним словом з рота у нього точилася свіжа кров. Ви це зробили? Джулія зробила, сказав Барбі. Я точно не знаю, як саме, але вона зробила. Почасти також і той чоловік у спортивному залі, сказала вона, той, котрого гакер-монстр застрелив. У Барбі відпала щелепа, але вона не помітила. Вона обійняла Сема і поцілувала його в обидві щоки. «І ви це зробили, Семе? Ви привезли нас сюди і ви бачили маленьку дівчинку на майданній сцені. Ви були не маленькою дівчинкою в моїх снах, промовив Сем, ви були доросла. Але маленька дівчинка все одно була тут, у глибині, торкнулася Джулія своїх грудей. Вона і зараз там, вона жива» допоможіть мені вибратися з кабіни, прошепотів Сем. Хочу понюхати свіжого повітря перед тим, як померти. Ви не помрете, це жінко, ми обоє знаємо, що почим. Вони вдвох взяли його під одну руку, делікатно витягли з-за керма і поклали на траву. Як повітря пахне, промовив він. Боже, ласкавий! Він глибоко вдихнув, оби бризкаючи кров'ю. оби оби оби оби оби і теж сказала вона, прибираючи назад, йому волосся злоба. Він поклав свою долоню поверх її. «А їм... їм було соромно?» «Там була лише одна», – відповіла Джулія. «Якби їх було більше, нічого б не вийшло. Я не думаю, що можна відбитися від пов'язаної жорстокістю зграї. А щодо сорому – ні, їй не було соромно. Вона нас пожаліла, але їй не було соромно через них зроблене. Вони не такі, як ми, правда?» Прошепотів старий. Так, зовсім не такі. Жаль. Це для кріпких людей. Промовив він і зітхнув. А я можу лише соромитися, що я не робив то все через алкоголь, але мені все одно соромно. Я б нічого того не робив, аби можна було повернутися назад. Щоб там не було, ви відшкодували все врешті-решт, сказав Барбі, взявши Сема за ліву руку. На підмізинному пальці в того висіла обручка, гротескно велика на цій щуплій плоті. Сем перевів на нього свої типово янківські вицвілоблакітні очі і спробував посміхнутися. «Може, воно і так зазроблене? Але ж я радів, коли те робив. Здається мені, що це відшкодувати ніколи не». Він почав кашляти, і знову ринула кров з його майже зовсім беззубого рота. «Зараз же перестаньте», – вигукнула Джулія. «Перестаньте балакати». Вони стояли на колінах по боках Сема. Вона глянула на барбі. Забудьте, що я казала, щоб його нести. Він у себе всередині щось надірвав. Нам треба піти по допомогу. О, там небо. промовив сам Вердро. останнє. Він видихнув, груди його опали і вже більше не піднялися з черговим вдихом. Барбі потягнувся, щоб прикрити йому очі, але Джулія перехопила його руку і зупинила зі словами Нехай він дивиться. Хоч і мертвий, нехай дивиться. «Скільки це можливо?» Вони сиділи поряд з ним, чули голоси пташок. А десь там все ще гавкав горес. «Гадаю, я мушу піти, знайти свого собаку», – сказала Джулія. «Так», – кивнув він машиною. Вона похитала головою. «Давайте пішки. Я думаю, ми подужаємо півмилі, якщо йтимемо повільно, як ви». Він допоміг їй підвестись. «Давайте спробуємо і побачимо», – сказав він. Поки вони йшли, зімкнувши руки понад трав'янистою серединою старого путівця, вона розповіла йому, наскільки зуміла, про те, як була всередині коробочки, як вона це назвала. «Отже, – промовив він, коли вона закінчила, – ви розказали їй про те жахливе, на що ми здатні, чи показали їй такі наші дії, і вона нас все одно випустила? – Вони й самі все знають про жахливі дії, – відповіла вона. «Той день у Фуладжі найгірший спогад у моєму житті. Що робить його найгіршим, так це те...» Він спробував викласти це в тих термінах, якими була, скористалася Джулія. «Що я те робив, а не був тим, з ким те робили?» «Ви того не робили», – сказала вона. «То інший чоловік зробив». «Немає значення», – заперечив Барбі. «Хлопець все одно мертвий, неважливо, хто його вбив». Це все одно трапилося б, якби вас у спортзалі було двоє або троє. Або якби ви там були сам. Ні, звичайно, ні. Тоді нарікайте на долю. Або на Бога, чи на Всесвіт. Тільки припиніть ганити себе. Він, радше за все, ніколи не зміг би цього досягти, але він зрозумів те, що сказав наприкінці Сем. Сором за негідні дії краще, ніж нічого, гадав Барбі. Але ніякого сорому постфактум не вистачить щоб закреслити радість, отриману від знищення, хоч ти мурашок палив, хоч убивав арештантів. У Фалуджі він не відчував радості. Щодо цього він не почувався винним, і це вже було добре. До них бігли солдати. Їм залишалася либонь лише хвилина на самоті, щонайбільше дві. Він зупинився і взяв її за руки. «Я люблю вас за те, що ви зробили, Джулія». «Я знаю», – спокійно відповіла вона. Те, що ви зробили, це потребувало величезної відваги. Ви вибачите мені крадіжку з ваших спогадів. Я не спеціально, просто так вийшло. Цілком вибачаю. Солдати вже були близько. Разом з ними біг і Кокс. У нього по п'ятах танцював Горес. Скоро Кокс буде тут, спитає, як ведеться кено, І з цими словами їх знову поверне собі цей світ. Барбі подивився вгору на синє небо. Глибоко вдихнув повітря що ставало дедалі чистішим. «Я не можу повірити, що все скінчилося. А воно може коли-небудь повернутися, як ви гадаєте? Можливо, не на цій планеті і не через дії тієї зграї. Вони виростуть і покинуть свою ігрову кімнату. Але коробочка залишиться. Рано чи пізно кров завжди бризкає на стіну. Це жахливо. Мабуть, але можна я скажу вам дещо, що любила повторювати моя мати? Звичайно». Він завагався. Якби не ночі, дні були б у половину яскравіші. Джулія розсміялася. Так гарно це звучало. «Що ж, кіроголова дівчинка, сказала вам на останок? запитав він. «Кажіть швидше, бо вони вже ось-ось будуть поряд, а це належить тільки нам двом». Джулія явно була здивована тим, що він цього не знав. Вона сказала слова, які мені колись сказала Кейла. «Бери і йди додому, це тобі буде як сукня». «Вона мала на увазі коричневий светр?» Вона знову взяла його за руку. «Ні, наші життя, наші маленькі життя». Він обдумав почуте. «Якщо вона зробила вам такий дарунок, то користуємося. Джулія махнула рукою. «Дивіться, хто до нас мчить». Горес її теж побачив. Він рвучко вишмигнувся з поміж біжучих людей. І, щойно відірвавшись від натовпу, пес припав до землі і увімкнув четверту передачу. Велика посмішка вінчала його писок. Відкинуті назад вуха були притиснуті до голови. Тінь пса летіла поряд із ним всипаній попилом траві. Джулія опустилася на коліна, простягнувши вперед руки. «Катай сюди до мамуні, мій миленький!» – закричала вона. Гора стрибнув. Вона спіймала його і повалилася навзнак, регочучи. Барбі допоміг їй підвестися. Вони поверталися в світ разом, ішли, і шли, несли на собі отримані ними дарунки, просто свої життя. Сором, це не любов, міркував собі Барбі. Але якщо ти дитина, і ти даруєш комусь голому свій одяг, це вже крок у правильному напрямку.